Är du med? Ja. Yep. Vill du köra inledningen eller? Niklas? Nej. <laughs> ska jag ta den? Vill, vill du ta den? Jag har jag en förgång här. Ja, Nej, men vad, jag tänkte det är kul med lite omväxling. Hur ska du göra? Ska, vi ta, ska du eller jag ta den? Jag tar den. Men nu har vi redan gjort din inledning. Jasså? Ska vi köra så här då? Ja, okej. Okay. Ja. Nacken, 10 000 hål i nacken och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Tommy, filma Niklas och Emilio Spenettis därpå. Äntligen. Yes, yes, yes. Vi är försenade som vanligt men vi skyller ju på... Niklas. Ja, det tycker jag vi ska göra. Niklas är du med Harper. oss. För att han är, han är svagare? Ja, det, är, det ligger väl lite, lite i vad de säger. Det är jag som har satt, satt käppar i hjulet för podcasten. Ja, du har ju varit ute och rest. Du har varit på... Jaha konsert, var, inte konsert, men festival. Först var det festival i Göteborg och sen var det en trip till London faktiskt. Jaha, det eh, så Emilio har ju åkt till Tokyo och han kan ändå spela in podcast så det är väl jo, inget att skylla på nej, Jag tycker det är lite kul egentligen att det är första gången som jag och Tommy är i samma land och ändå väljer vi att inte spela in på samma plats, liksom. Mm. Jag har, jag har åkt ända bort till Japan, det är rätt så långt, i sommarland. men ändå så väljer jag att åka till en annan del av stan för att spela in mitt avsnitt istället för att göra Ja, du sitter ju säkert tio mil ifrån mig, men ja. ja. Så, jag, jag tänkte, hur var det på festivalen? Jag hörde att det var något problem med bussen. kan du bara förklara lite snabbt för dig? Jag gillar, jag gillar när folk får lida när inte jag är med på det. <laughs> Skadeglädjen. Ja, uh, ja. Nej, jag gillar men det här det... också när Linus drar själv snoppen på i basten, men det är en annan historia. Tjunt! Yes, uh, ska jag oh. uh, <laughs> <laughs> Du är så nervös Niklas Du känner som att du ja. börjar ur urinera okontrollerad när som helst Ja, kallsvett alltså På uh, <laughs> det stora hela var att uh, festivalområdet låg långt ut på hissingen, Långt ifrån Göteborgs stadskärna Så de var tvungna att uh, sätta in massa bussar för att skjuta besökarna fram och tillbaka så fick man köpa ett äh, sådär bussarmband För att äh, få åka med de här bussarna Problemet var att på fredagkvällen Så äh, det skulle ha dykt upp 60 bussar men det kom bara 20 bussar <laughs> Sen skulle <laughs> äh, en, ja, Hur många rockers var det där 20, 20, 20 bussar, det är nästan hälften för lite Ja det är Mer än hälften <laughs> Sorry uh, Ja, och så tusentals rockers som skulle Lå hem då, mitt i, i det här 25 000 pers då liksom, som, och det blir nästan upprorstämning och det börjar regna och det är mitt i natten, folk är trötta, förbannade. Så jag och min kompis Larsson, vi gick ut, vi började gå mot Göteborg helt enkelt, mitt i natten längs med vägen. Och sen fick jag en smart idé att vi skulle ta en liten avstickare och så hittade vi en taxi och så tog vi den. Mm. Ja. Ja. Slutet gått, allting gott, med andra ord. Ja, fast ja, förbannat <skratt> London var roligare kan man säga. London. okej, okay. ja. Så du har filmer i London? Nej, Nej. <laughs> <laughs> okay, ja, Filmitestet är ut ett dugstort här bland oss det. Nej Det är till och med det här är första avsnittet vi faktiskt har bestämt oss För vilken film vi ska se i förväg Och ändå har vi inte lyckats få alla att kolla på den här filmen Nej, jag tar väl på mig ja, ja. lite Men jag har ju suttit på massa med intervjuer och sånt där Så jag har ju också varit upptagen. Vi, vi ska inte skylla allt på Niklas faktiskt Nej, det är bra Men det mesta Ja, jo, 90% procent i alla fall Ja, Niklas Fy. Ja. Yes, jag tar på mig det. Ja. <laughs> det är mitt fel att Tom inte har sett filmen. <laughs> det är skönt, det är skönt att du kan erkänna det i alla fall, att du ja. kan stå för det och inte bara... Ja. Jag laddade ju inte ner filmer precis som andra jag kanske. Aha, okej. Okay. Ja, nu är vi inte för att peka ut någon här i gruppen, men jag säger bara det. <laughs> men ska vi om då? Ja, nu kör vi. Vi, vi har vi ju igång. en film som ni två har sett... Eller om vi, vi kan säga så här det kan bli rätt så roligt Vi har två filmer att recensera Men tre stycken jag har vi sett dem Va? Jag, jag förstod inte själv vad jag sa det <skratt> <skratt> jag, <skratt> jag, jag, jag satt och tänkte på här skitsmart häromdagen eh, som, som lät jätteklurigt men det skulle låta bra Typ att vi, Det är två filmer men tre Nej fan. Vi ska recensera två filmer Det är Priest Och det är Super 8 Som vi såg för Två timmar sedan gick vi ut från ja. biografen. Jag och Emilio. Tillsammans. Och sen lite snack om eh, serien The Killing. Samt eh, Mission Impossible 4-trailern. Ja, lite eh, tankar kring den. Och sen såklart lite ny nyheter som Niklas har... Gräft ut. Ah, gräft ut. som han så duktigt alltid gör. Vår researcher. Det eh. <laughs> ska eh, bjudas på lite musik också, Niklas. Ja, eh, vi får se vad jag hittar på idag. Mm. Mm. Härligt, det <laughs> är spännande. du ja. lyfter inte ett finger för den här podcasten. <laughs> <laughs> men eh, vi, vi kör igång där och eh, vi kan vi hoppa in på ett pris på direkten som jag inte har sett. Så jag säger på direkten, vad fan är det för jävla rulle? Det var det bästa jag sett alltså. Emilio, berätta. Dra storyn lite kort. Ja, nej, den är så jävla dålig. Mm. För fan vad vidare den är. Det, ja, men det, det är en... Uh... Eh, film om en sån här postapokalyptisk värld eh, Vampyrer versus människor Människornas bästa vapen för att eh, döda vampyrer är eh, präster eh, Då kyrkan nu styr hela världen typ eh, Och det handlar om en snubbe som eh, ut och eh, döda vampyrer Någon slags van helsing Ja, fast med ett kors i pannan <laughs> Annars skiljer det inte igen. <laughs> Nej, <eller? laughs> Nej men eh, det, det är väl det, det Eller vad säger du klass Uh, ja. <skratt> alltså. Det, det som är, är lite lustigt med filmen tycker jag att det känns som en typ blandning mellan så här, vampyrfilm, typ postapokalypsfilm och eh, vilda västenfilm ja Jo, det är väldigt, jag tycker, ja Det är väldigt mycket så här. Uh, hur menar du med vilda västern? Sorad bland. Miljön och så där, uh. Det är väl det, det, det mycket att ökenmiljöer och miljöer och det är smutsigt och. Uh. Skurken i filmen går av någon anledning Går omkring i cowboyhatt och ja, så äh, jävla. cowboykläder Alltså han är <laughs> jävla värdes han, <laughs> han är verkligen värdes ja. Hälster också uh... ja, det han, Ja det har han ju säkert Han har säkert, säkert inga vapen eftersom han är vampyr men är säkert ett hälster Ja Nej ja. ja, men det är själva känslan det kan man svårt att sätta fingret på men det är vilda västern känslan den är, ju, den är ju rätt snygg liksom den är det? Ja, mässigt tycker jag. Den är väldigt, så här, jag tycker den är underhållande att kolla på. Är den inte väldigt mörk? Det, det, jag har ju bara sett poster på det, men det, det är typ det intryck jag har fått av att Allting utspelar sig under natten och himlen är alltid typ ja, mörkt blå... Ja, men det, det är typ två olika miljöer. Det är, det är typ ökenmiljö, där det är väldigt ljust. Och sen är det mm. i stan som är väldigt Blade runner mörk stad liksom. kan, man kan man säga att det är en slags blandning på... Uh, jag tänkte på den här Underworld och den här andra filmen eh, Book of Eli. Uh, lite. Det finns väl lite drag av båda, båda de filmerna. Jag tänkte dra till mig en sån nördig tv spelsreferens uh, här att uh, jag, om ni har spelat Final Fantasy VII, det har ni väl gjort. Ja. Yes. Uh, att uh, staden, den stora staden de är i början det känns som Midgar med det, så här, det man får inte lämna staden det är så här stora Uh, ah. murar runt omkring och det är mörkt och förjävligt. Och sen kommer de ut och då blir det lite ljusare. Så kör de ut på så här uh, ah. avancerade så här cyklar och, och så blir det lite... Okej, okay, det blir inte så att de... Ja, det, lät, det låter kanske coolare än vad det är egentligen är. Mm, <laughs> <jo. laughs> men är den här staden det... styrd av någon slags imperium? Ja, men det är ju ja, exakt den styr allt. Liksom. Det är kyrkan som, som är skurkarna nästan, kan man säga. Okay. Och, eller ja, vampyrerna är ju skurkar också. Det finns lite ja. olika. Ja nej riktigt riktigt jävla dålig var den. den nej måste Vad var det den som, var vad var, var föll på, på då? Det en den föll på allt. alltså manus var helt värdelöst. Det var ju sjukt dåligt klipp tycker. jag. Alltså, du var, var riktigt så här, osammanhängande klipp i flera scener. Uh, det var dålig uppbyggnad. Uh, man fick ingen. Skurken hade kunnat vara så jävla mycket cool om man hade fått alltså, om man hade fått lite backstory som man bara fick i typ så två sekunder en liten flashback som var helt jävla värdelös. Um, det var jättelånga Utdragna utdrag motorcykelscener, de var inte, det inte hände någonting, de bara klippte mellan olika miljöer. Så ja, ah, nu åker vi genom berg som är trekantiga. Ja, ah, nu åker vi genom berg som är runda. Ja, ah, nu åker vi genom berg som är grå alltså, Det var bara för mycket av så. Alltså, ja, men precis, liksom utan någon större <skratt> um, inverkan på själva filmen. Sen var en jävligt snygg, det var liksom, eh, den var underhållande var den ju, men det var ju en riktigt kass film. Fan, jag, jag ju med... alltså, en, en, en film som ändå är underhållande kan väl inte vara helt värdelös? Nej, men, alltså, det, alltså, men det är ju som så här, alltså, den är ju inte välgjord. Det är den ju inte. Men jag kan kolla på den och skratta åt den och liksom ha kul. Men jag kan, jag kan kolla på Street Fighter och tycka det är skitkul, men det är också en jävla pissfilm. Who wants okay, to go home and who wants to go with me? Det är ju underbart, liksom, men det är ju en skit. <laughs> ja, då förstår jag vad jag menar. Mm. <coughs> Tom är också underhållande. <coughs> han är en idiot, liksom. Han är underhållande, <laughs> men det är inte att han är liksom en bra... Ja. Det här är ju ända, den enda gemenskapen vi har egentligen. En timme varje vecka har vi försökt till med, men det har ju blivit en timme varje månad. Eventuellt. Ja, <laughs> sen, sen pratar vi inte med varandra. Nej. <laughs> Vi är som så här rockband som åker i separata flygplan till konsert, <skratt> sen så spelar vi och sen spelar så det vi, vi, vi har ju oss. blivit som Pink Floyd, det var typ som dom när de, efter konserten gick alla till varsin liksom, husvagn som de hade och pratade inte med varandra mm. där. också. Ja, det kan vi också <skratt> göra. <skratt> det är en till liknande, liksom. ja. <skratt> Men Niklens, vad, vad tycker du den föll på mest då? Alltså, grejen är jag tycker att, att inte att den är he helt uh, dålig ändå. Jag förstår ju vad Emilio menar med att det, liksom inte, det finns inte direkt mycket substans i själva handlingen. De, de snor, snor ju liksom från höger och vänster från andra bättre filmer. <laughs> man säger så. Men eh, eh, alltså jag tycker ändå att den funkar hyfsat. Den, den har vissa sekvenser som jag tycker är ganska spännande som det här jag vet inte om det är spoiler men det är en stor fight på ett tåg på slutet som är lite... Ja, det hade man inte riktigt förväntat sig Det är för sig lite, lite kul att Skurken och hans kompisar Åker runt på ett, ett tåg oh Liksom så här, oh. Det känns som att de skulle bara, Sätta stoppare mer att bara plocka bort rälsen eller någonting, Ja men eller hur, det är liksom så här: Vad fan kan de göra då? Det lite som Ja det är lite underbeläggning två där Men det är väl mer en grej som ska vara lite cool Där med att de åker runt på tågen Att det egentligen är praktiskt mm. De skulle åka runt på de här mopparna istället men, men det, det, det, är, det som jag tycker är lite jobbigt nu, eh, men jag förklarar också varför jag tycker att den suger så jävla hårt, är för att det, det alla de här liksom, um, twisterna, om man ska säga så eller liksom alla de här avgörande momenten, det är de som gör det så jävla dåligt. Men jag kan inte sitta och avslöja liksom, det som ska vara en twist <skratt> nu. Liksom. Nej, det för, kan man inte göra. Nej, precis. Men jag säger bara det liksom, så här: det är det som gör det så jävla dåligt. Så det, det är mer dåligt än vad man kan säga. I, um, utan att förstöra filmen. Ah, okay. Ja, okej. Ah, ja. jo. Men skådespelinsatser och sånt där är det, blir blir bara liksom klyschigt allting alltså när de levererar repliker och allting är det mycket så här watch out you bastard eller. Det är en det är, det är en, he, hela filmen har en cool one-liner. Och det är liksom så det, det tycker jag är lite <laughs> en cool one-liner. Ja, <laughs> ja, jag är inte och... CP. Jag kan gå. Ja, nej, men de, de, de, han, eh, han förklarar den här snubben som är, han är en priest liksom, han är, han är grym på att döda vampyr och ska hjälpa sin eh, liksom sidekick-typ. Och um, ska hjälpa honom att bli bättre. Och så säger han: typ, så bara, Du kan inte skjuta där du tror att vampyren är. Du måste skjuta där du tror att den kommer vara sen. Liksom. There's point A and point B. If it moves from, from point A and you know point B, you can kill it. Och sen lite senare i filmen så uh, skjuter den här snubben en vampyr med headshot och så säger POINT A, MEET POINT FUCKING B och det är, <laughs> för, Förlåt att jag avbryter men jag kan se mig framför när Niklas sitter och tittar på den här scenen så sitter han med en öl med sin pappa och skålar precis under det här <laughs> <laughs> POINT A, MEET FUCKING B <laughs> FUCK YEAH <There's> DADDY <laughs> That's right son <laughs> Now get that out of here ja jag sitter ju med den här filmen just nu på dvd framför mig Är det någonting jag bara ska bryta sönder i två delar då? Och... Alltså jag skulle säga att den är C-värd Men som sagt, det är ju mest för liksom att, att, att skratta åt den, inte för att kolla på en bra film mm. ja, Jag tycker också att den är C-värd, alltså jag... Emilio kommer förmodligen säga skit i den, men jag säger uh, hyr, hyren tycker jag. 34 hyr faktiskt. Okej, okay. uh, mm. fast kanske lite olika anledningar. Jag tycker ja, väl att den de... kanske var lite bättre än vad Emilio, men... Uh, sevärd av olika anledningar. Ja. Men va, va, va, va, vilken typ av publik tror du den uppskattas mest av i så fall, Niklas? 14-åriga killar. Ja. Och, och jag. <laughs> Ja, men det kan ju ha sin charm Det också Jag vet inte, skulle du kunna se den igen Niklas när jag kommer hem till Sverige i sommar? Ja, det skulle jag nog kunna göra För att se hur du reagerar här på det vi har sagt Och se om du okay. håller med Fast Det är väl ingen film jag slänger på nu När vi har snackat klart här är <svittar> Jag ingen pappa <svittar> <svittar> Janne, Janne, kom över <svittar> Ja, ungefär så Vi ska kolla på press Jag, jag måste bara <svittar> fråga om vi går vidare Lyssnar din pappa på den här podcasten Niklas? Jag frågade honom, lyssnade du på podcasten? Och han sa, nej. <laughs> han är upptagen, men jag ska försöka få honom att lyssna på en podcast. Kanske, jag kan säga att vi pratar om honom i den här podcasten. Då kanske han... Jag tycker han har ju mycket kontakter och sånt där. Och han, han twittrar och skriver mycket Facebook-status. Liksom när han skriver någonting så tror jag många som... Wow, vad är det här för någonting som Big Lunk säger för någonting? Och så. Ja, när Big Lunk talar, då lyssnar man lite. Ja, det, det är lite. Han är, han är ju 2000-talsfantomen. <laughs> ja, det kan jag säga Fast nu är det 2010-talet, så nu är han ja Ja, men han är ju The Old Phantom nu, det är nu Han, han födde oh. ju upp dig till det nya liksom. Det är nu han sitter och skriver Fantomin-krönikan liksom. Men det är Niklas som tar över är inte, är, Emilio, du kan väl Fantomin känns det, nästan Är det inte ja. så att det är ny i på ny Fantomin hela tiden? Jo, jo, det är från far till son Till Precis. dotter, typ en gång Nej! Man vill ha bort alla tjejer och klubbar ihjäl dem i all damm med ett kolhuvud. E, de försöker de igen tills det kommer en sån. <laughs> det, det var missfall, det var, det var missfall. Den var väldigt dålig, man hade inga kolhuvuden som tyckte det var. Hur det var. Är vi väl klara med Priest, eller finns det något <snittills> mer att säga om den? Nej, skitsen. Jag, jag, jag är klar. Mm, Okej okay. Men då hoppar vi vidare till eh, Super 8 faktiskt Härligt Ja Och det är väl Ja film Va? Jag var skoj ja. Men... Du var så duktig Emilio på att eh, Bara plotta Priestern så jag, du får ära att igen på Super 8 faktiskt Ja tack så mycket mm. eh, Super 8 J.J. Eh, Abrams nya film Det handlar om ett par ungar som ut och gör en film De bevittnar en jättestort tårkrasch eh, Som det verkar vara Någonting mer med än vad media uh, säger. Uh, ja, det kommer man på rätt så själva för om Ja, men det, det är ju rätt snabbt liksom. Du, du har väl sett trailen liksom. Mm. Um, men uh, ja, annars än rättare. Uh. Ja, det, till att börja med så är det väl en av stora en av sommarens stora mest förväntade mm. filmar ja. stora blockbusters <coughs> <Blockblasters>, men uh, <laughs> ja. Mm. Kan man säga något mer om handlingen? Det är väl typ det som är hela filmen. Det är det är, det, det, det är en hyllning till mm. sådana här gamla 80-talsfilmer. Jag tänker mest på sådana här Goonies... Vad har vi? Goonies... Det... It. E. E. E. E. It verkligen. E. Som den gör en slags... Det är mycket mycket ja, referens till. Och, och typ. Stand by me också, får man inte glömma. <laughs> ja, Nej, men... All, men de, de har ju verkligen... Det, här, de, det de är ju, De pojkarna i filmen. De är ju ting på fem, sex stycken kids Och alla är ju de här typiska stereotyperna Den här tjocka killen, den här nörden med tandställning ja. Nörden med det, glasögon lite Killen smartigt. som är en nörd men som sen äh, växer upp och... <laughs> Fast han gör ju inte det, han blir skjuten i den här filmen det känns som Nej, inte han, tycker. jag <laughs> <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, vad ska man säga om den då? Uh... Det, det, det är rätt svårt, för vi såg den för två timmar sedan Så man har inte riktigt smält den än, kanske Men... Uh... Nej, men uh, den är färsk i minnet kan vi säga Ja Jag tycker att den öppnade skitbra Underbar. faktiskt Att den öppnade ja. riktigt, riktigt bra faktiskt Men första halvan av filmen tycker jag var grym Nej, inte halvan Första fjärdedelen tycker jag faktiskt Den är två timmar lång Så första, första, första halvtimme var riktigt bra faktiskt Ja uh, Och jag måste säga att uh, ungarna gör ju grymt skådespelinsats faktiskt Alla Särskilt ah. Inte Ja, alltså det, det, det var vissa gånger som jag tyckte att hon bruden var lite så här mjekig. Okay. Men oh, oh, oh, det det. jag tycker hon var så obalanserad för i vissa scener tyckte hon var grym och andra scener så, var så här ja ah, okej. Okay. Jag, jag tycker hon var lite obalanserad i fint skådespeleri. Ja, jag tyckte hon var hur bra som helst. Jag tyckte att hon var bäst. Och han är tjockigt Varför är allt här tjocka killar så jävla bra? Varför känner jag så sjukt så har så inget annat? Honom. De har inget utseende så de måste jobba på Jag jobbar ju gråta till. varje gång jag tittar på standby By där tjocka som bort öppna käften. Vi <laughs> är ah. Mm. Ja. Mm. Får jag flika in med en fråga här? Ja. <clears throat> uh, för det där med, det är ju lite känsligt där här med, med barn som skådisar, det kan ju hjälpa och hjälpa filmer från Stand By Me som nämnde här, det är ju väldigt bra barn skådisar. men om man ser på The Goonies idag, det går ju, går ju inte att titta på, jag, för att det, är fan, det är för jävligt liksom. Men det här verkar jag alltså som vara mer åt stand by i skådespelarprestationer. Ja, det hamnar väl eller? någonstans i mitten där, skulle jag vilja säga. De, de är flesta är väl rätt så nya gör sin debut i den här filmen, förutom hon... Vad heter hon? Ellie Fanning. Som är väl syster till Dakota. Just det. Så hon, hon är ju riktigt bra, men hon är väl uppväxt med det, så det kanske inte är så jättekonstigt. Hon är väl med i den här jävla... Somewhere. Ja, precis. Koppla <laughs> som... rullen också. Som <laughs> som jag just... skulle säga att det är mer att standby med i hållet, då tycker jag att de klarar sig jävligt bra Ja, det, det gör en de verkligen. Men, men de, de, är inte, de, är inte, de är verkligen inte dåliga, men det är inte så här. nu, nu säger jag mot mig själv så har jag alldeles nyssnat att det är riktigt bra skådespelri men det, det är det ju. Men det är inte, jag, kommer inte komma, jag kommer glömma bort deras skådespelingssatser om de, två veckor. Ja, ja. Så att det är standby sitter ju kvar som bara den. Mm. Och det här är ju en sån film som jag kommer glömma bort den här filmen om två veckor, tror jag, jag kommer inte, Det finns ingenting att snacka om den här filmen För den är skit, den blir jättetråkig efteråt Det händer ingenting Alltså, det, den, jag tycker den var liksom så cool och underhållande Men så, Den var så jävla Hollywood svaren är det? Det var det den inte jo, var Jo, den var ju fett Hollywood Alltså, du är mer liksom Slutet var ju bara så jävla Hollywood ah, var Slutet var ju bland och... det värsta jag sett ja. Det var ju riktigt vidligt alltså. Men sen tycker ja. jag det är det enda man sen, Jag tycker inte att Den förstördes filmen när eh, Militären kommer in Det är då den blir tråkig När de militären ska börja hålla på att ta över och allting. Jag så tycker det är... de skulle haft lite större roll Alltså i liksom mer konspiration Mer eh, Sånt Än vad det faktiskt var vi, vi, vi har ju inte berättat att själva game och film, Själva filmen. början är att de ska ju spela i sommal så ska de ju spela in den här en kortfilm med till dernas kamera. Det är ju nästan det som är skitkul att titta på när de förbereder sig med ljus och smink och sånt. Ja, det, precis. Det får ju tillbaka liksom. många minnen när jag och Niklas, när vi spelade in våra filmer. Eh, mm, med gamla VHS-kameror hade vi förstås dem att. Eh, man, då, då fick man, jag fick egentligen alla fall En viktig gick här kul det där är Och typ Just det, så sådär gjorde man när man var ung typ. så, men, men Sen efter liksom, en halvtimme så liksom, försvinner det Helt och hållet liksom, började, Då kommer då militärer in Och det blir massor med så här, fader och son Kärlek och kärlek och allting sånt där och, det, det känns nästan som J.J. Abrams, Abrams har typ, Han gör en hyllning men samtidigt så driver han I de här gamla 80-talsfilmerna mm. Det blir, mm, så, det, är. det blir nästan för klyschat faktiskt på något sätt. Mm, ja, men, men, ja, men jag tycker, jag tycker det är rätt så Hollywood. Det känns väldigt mycket så här: produktionsbolaget har kommit in och säger: Jo, men kan vi inte göra så här? V vad tänker du på då? Ja, men alltså typ. Alltså. Typ grejen, alltså situationen mellan honom och pappan och brudens pappa och deras två familjer och slutet framförallt allt. Liksom. jag vill ju ha med tystar och vändningar och sånt där men det känns liksom så här det, det, det är en jättestor grej i början och sen blir det typ så här då, då vet man att det är någonting som har släppts löser den här ut det här tåget. Uh -huh. Och så blir det så här: vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta Och sen sista halvtimme Man får se lite, lite så, mer och monster av grejer Man får se lite, lite där och så lite, man, man får inte det, se någonting det är så här, det, det, det, det, Varje gång man får inte se monster Men varje gång no monstret är med Då är Som är in på någons ansikte Så skriker han eller hon Wow! Och så klipps ah, det lite Och det var, det, var inte det <laughs> Då kan väl lika gärna avslöja monstret i början eller i fall en liten del av det, typ. men ja. i slutet så såhär, sparar de en haka till slut Det är, väldigt, det är bara... grejen Ja, fast Cloverfield gör dem jävligt snygg tycker jag ändå Jo ja, Då men det, det är gör det definitivt bättre, men det är ju samma koncept liksom, att, Ja, vi får inte veta vad det är för någonting Ja, men det tycker jag är kul faktiskt, det är rätt så spännande men Jo ja, jag, de... jag, jag gillar det konceptet ja du är ju väldigt J.J. Uh, Abrams Men jag gillar konceptet J.J. Abrams, Abrams är ju ändå Att det alltid kommer sådana jävla inslag i kameran uh, Från solljus hela tiden Jag vet inte hur många sådana där Det var Tågexplosionsscenen uh, Ja, ah, men jag tänker bara hur huvud taget om de kliver ner i grottan och allting så där så kommer alltid sådana där flares i så här, man ser att det blir en såhär Jag vet inte vad det heter, reflektionen blir det väl från ljuset eller någonting sådär. Det är ju en, en Jay Adams-trademark, liksom. Så, fan vad han har överskattat, den jävla idioterna. Så alltså, Jag tycker han är... Jag gillar mm. honom. <laughs> ja, men han, Mission Impossible 3 var för förstås helt... Det är ju den bästa, nej, det heter. Men... Um... Jo, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag är bästa. Jag tycker den tvåan är var... bäst. På, Aha, alla, jag vet inte, alla tycker att den är skitdålig. Jag tycker den är så sjukt bra. Jag tycker att den är riktigt jävla bra. Jag älskar okay. till det woo och det är liksom såna här, vad heter, duvor på varandra, i varandra scen. <skratt> mm. <skratt> eh, och hur ska vi komma fram till? Och sen, sen är Star Trek som, heter du, det var så jävla dåligt. Den tycker jag var nice. Alltså. <skratt> jag Kolla på den här om dagen liksom, ja. Och som Star Trek-fans tycker jag att den är jävligt kul att kolla på. Det är, ja. Och det tycker jag är så synd att man måste vara Star Trek-fan för att gilla den filmen. Nej, liksom det, det är inte att man behöver vara, men det är kul. Cool. Oh. Den är ju skit. Och att, att folk... Jag tycker jag, de har lyckats jävligt bra med att kopiera... Um, röstpatterns, alltså patterns och sånt från uh, gamla 60-talsserier. Oh. For God's sake, Jim, I'm a doctor, not a scientist. <laughs> hey. Men eh, super... jag Niklas, du har ju inte sett att du har några frågor. Uh, <skratt> nej, alltså... Det verkar ju... Det verkar inte bli lite enkelspåret det här med Jay Abrams grej. Det här med att det är mon Monster... Och, för han har ju gjort Cloverfield också, som sagt. Har producerat uh, den? Har han, har han inte regisserat den? Nej, det är han som har gjort uh, Let Me In. Som regisserar, jag han heter. Men Aha. han producerar Just det jag är järnan äh, som bara gjort tre filmer Och det är Star Trek Ja han har ju skrivit och producerat och men, men han är ju inte regisserad så många fall Sen har Det, är ju... han, som det är han som ligger bakom Lost Ja ah, Lost han som ligger bakom alias. Felicity Felicity? Ja, ah, mm -hmm. Alias ligger man också bakom Ja ah. Skit så han har ju ett rätt bra track record, mm. men uh... Han måste, hans produktionsbolag måste ju bara växa Vad heter de? Bad Robot? Bad eller? Robot, nej ja. ja. Ah, ja. så, alltså, han, är, han är ju liksom, hans namn kan ju sälja, sälja en film. Det är inte många regissörer, nya regissörer som vars liksom, namn kan... Ja, oh, nej, nej, nej. Det, det, det sätts sig på tungan. Var... J.J. Ja. Abraham. J -J -Abraham. J -J -Abraham. Han, är ju, han är ju inblandad i uh, Mission Impossible Ghost Protocol som vi ska prata om. Ja, ah, så... jag såg att det var Bad Robot som hade... Precis. Så de jo. är inblandade där, så det mm. finns det mm. anledning att knyta an till sen. Jag är mest nyfiken på vad ni tänker sätta för betyg. Ehm, hyren. Ja, hyren! Eller, stäng, stäng av, stäng av kan... efter en halvtimme den <laughs> det där. <och> <laughs> <laughs> Nej men, faktiskt Emil, om du tänker efter, vi skulle man kunde göra så här att man, man ser den första halvtimmen och sen spolar du fram till eh, det blir Kalabalik i staden de sista 20 minuterna så har du ju egentligen filmen där. Jo, typ, mer eller mindre. Det, alltså det enda du missar är lite så här... Mm. I hate you, son. I, I you ja, du missar missa liksom drama. Ja, mellan familjerna och typ sånt där. Men det är helt ointressant. Det är så jävla... <laughs> det är bara en uh, transportsträcka fram till en stor... Jävla ja. explosioner! Han... I gotta uh... save Alice! <laughs> <laughs> ja, fan, jag hade till och med glömt bort att hon hette så jag är ingen gång. Alltså. Nej, äh, jag kommer ihåg, för att vi hade säga. det här... inte så jag att tänka på en vecka för när jag för att hennes pappa ser ut som cybertooth. Jag kom bara ihåg att det stod med en japansk text och så skulle jag säga ALISU! ALISU! ALISU! ALISU! ALISU! <laughs> ALISU! Tommy, fattat att vi har betalat typ 150 spänn för att gå se den här skitfilmen. Nej, ah, faktiskt, jag tittar bara... Är det så dyrt att gå på bio? Nej, i nya filmer så är det dyrt. Åh, ah, förfitter. Var det mycket folk i biografen och hur verkade... Aj, var... Hur verkade de reagera? Det var inga skratt... Det var inga... Det där fattar de det här, det här var det. om han hyllade verkligen 80 tals så mycket som man ska göra då, då, då, då brukar väl ändå säga gamla 80-tals äventyrsfilmer var rätt så att här tar fram lite så roliga skratt. Mm. Saker eller skatt skrattscener författ men här var ju inte det var ju inte någonstans får in inte dugg roligt. Nej. Du var han sen som var lite så här. Ah. <laughs> nej, <är> så fett. <laughs> <laughs> nej. No, no. Jag vet jag älskar tjocka barn. Alltså. Jag, jag, jag har ju en sån här grej att jag brukar kolla på YouTube och söker man bara på Fat Kid. Och så får man alltid när de gör sig illa. Och sen när man har sett ett klipp så på höger sida så står det så här: Related links. Då får man alltid så här: andra nummer, eller tjocka barn. Tjocka så, liksom. ja, så jag kan ju sitta en halvtimme och bara sitta och tycka på så här: tjocka barn som gillar sig. <laughs> Fan, ja. äh, om, om du ändrar betoningen på den meningen Så blir den ännu bättre Trycka på. Den halvtimme att trycka på tjocka barn som gör sig ja, Det är ju en <laughs> tolkningsfråga typ. Niklas vittnare Han tycker det är kul ja, jag det. <laughs> Nik Niklas är en snuske i vårt, jag. Mm. Ja, just det Ja, <laughs> ja just Nej <laughs> äh, äh, men det, hy hyr, den. hyr den Hyr den Men se den med en bra tv Och bra ljud faktiskt så. Och med en god vän Mm. Yeah, yeah. <laughs> this could be you. <laughs> there is hope. <laughs> But the ate is gone. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I don't know, it was no citate or anything. We're going continue. We're going to hop on. Wait, are you sugen to see him or are you waiting for him? Ja, jag tänker inte springa direkt till biografen, kan jag inte påstå, men jag, jag, tänkte, jag, tänkte jag, jag måste ju se den ändå. Jag tänkte innan jag skulle gå senare se den att det här är typiskt Niklas-film. Det är mm. Abrams Spielberg har producerat den. Det, det, mm. bara, du får ju såhär salivsegetation i munnen när jag bara pratar om det. Ja. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Nej. No, vi får se. Vi får se. Mm. Det blir Transformers 3 kanske istället. Nej, vad som helst, men inte. Men jag är som är som har tänkt se Transformers 3 Vi pratar om länge idag faktiskt, ja, men trailern tycker jag var jävligt cool Fan vad trailern var snygg det var... Optimus Prime säger någonting här. Vad fan, säger han? Nånting i Steam You shouldn't lie to us! You shouldn't light us! Och sen i en och en halv minut trailern så är det bara så No, no, no, no! Transformers 3! Dö dö dö Nej, Terminator. Så fast... spelade musiken, eh, musiker fast som var ommixad från eh, Rick for a Dream som han heter han? Clint Marcel har gjort. Mm. Ja, just. Ah, det var ju mer så någon två tonen handlar de också med på den trailern Det är ju måste vara värre än sig film. Jag vet inte vad ah. uh, det är, trailer Ja, ah, den är ju med hela tiden i alla funktionsnedsättningar. Mm? Guile-team, uh -huh. everything uh -huh. goes with Guile-team. Vad fan, vi, vi, vi kör vidare. Mm. Vi kör, jag tycker vi kör uh, um, musikpaus och sen... Just det är det, pratar. Niklas. Ja, ah, det... Ah. det vad har, du, vad har det, du i lådan då? Det kommer att bli um, just den låten. Är for Dream -låten. Ah. Det är Requiem for a Dream-låten. nej Det den här vi har i bakgrunden nu, eller? Wait up. Wait it. Nay, no, nay. No. Hey, hey. hey. <laughs> run, run, run, run. Varje vecka efter de där tonerna som Niklas bjöd på oss oss. Varje vecka? Hur lyckas du, Niklas? Ja, varje vecka, men det är väl om han... Så, så fort han dyker upp i podcasten så bjuder han mig på <här> Ja. Mm. Nej, men eh, props ska du ha. Props ska du ha. Ja. Nu skjuter vi vidare då, och jag, jag vill bara... Innan vi går till nyheter så har jag en... Jag vet inte om jag ska säga det, jag Jo, men jag, jag rekommenderar jag faktiskt. Jag har inte sett klart det, men eh, jag pratar om serien The Killing- Eh, känner ni till den? Ja men Det är, jag är inte den sett... som heter uh, The Chilling på svenska, eller hur? Ah Aha Okej, ah, ok ja. Ah, ah, vad sa du Niklas, mm. du känner till den? <laughs> <laughs> Absolut Den går på TV4 just nu här i Sverige Så Jaha. det är en, en birthday hype här borta också mm, yep. Ja, och det har den väl aldrig rätt att vara Tycker jag I, i sto, Stora del tycker jag Men såklart har mycket att gnälla på också men för er som inte känner så är det väl en ny serie som påminner det, för först är det en dansk serie från för säkert fem år sedan som heter förbjudelsen eller någonting som nu kanalen AMC är, eller som har köpt in den tror jag den heter men som nu har gjort en slags remake på den som hitts i Seattle där det är ett mord på en ung flicka och så ska de här två kostaplarna Lösa fallet då, då. Spännande mm, riktigt spännande det som gör serien tuff tycker jag Jag gillar sånt här som i 24 till exempel Att varje avsnitt så utspelar sig det. Så, så är det en timme som f hj Hjälp mig nu. Det är lät jättekonstigt I 24 till exempel så är det ett Varje avsnitt så är det en timme i serien Så liksom det synkar med tiden som man tittar med det också Vilket är rätt tufft Och det är samma sak med The Killing nästan Att det här är ett, ett avsnitt är en dag så, och serien är hela tretton delar Jag har förstås bara sett tio avsnitt nu Och eh, man kan dra mycket, mycket, mycket mycket parallell till eh, Vad heter serien? Twin Peaks För det mm. första är ju filmens tagline är Who, call, who, who murdered Rosie... Nu kommer jag inte ihåg en efternamn namn Men det är precis who, som... Who, who killed Rosie Larson står det Precis, who killed Rosie Larson Och det är väl precis som eh, Twin Peaks eh, tagline, Who killed Lara Palmer. <snar> så redan där har man nästan en avsäckning. Och eh, här är ju också en ung tjej som... Eh, som alla tror verkar vara så oskuldsfull. Men sen mer och mer man gräver upp och med, liksom... Ajajaj. <snar> aj, aj. <snar> bakgrunden om henne så har vi ju varit med om både det ena och det Robisköst. andra. Mm. Och den börjar den riktigt bra faktiskt, men eh, tyvärr, så, tyvärr men den, den är ju fortfarande spännande så bara den. men jag tycker skådespelinsatserna i den här filmen är, är, är riktigt, inte dåliga men de är väl lite för klyschade och sen känns det att de har lånat lite för mycket eh, från eh, Twin Peaks och det är vissa scener, om, ni har sett Twin Peaks bara två Ja, absolut, flera gånger ni kommer ihåg den här scenen när eh, Lilan Palmer ringer sin eh, fru eller han får ett samtal från sin fru, vad heter hon, Sarah Palmer heter hon va ja? mm. och så kommer Sheriff Truman och, och medan mm. så säger Sarah så här, -ha, har du sett Lara har du sett Lara, och så kommer Sheriff Truman och så säger Sheriff is here och så börjar eh, Sarah Palmer skrika eller säger, my telefonen daughter, my daughter! och det är en jättebra scen, en skitbra scen i Twin Peaks den bästa av alla mm. eh, här är exakt likadant när familjen får reda på vem, vem, vem, att deras dotter har blivit mörda. Eller att någonting har hänt. Så det känns lite... Jag vet inte, det, det känns så fel på något konstigt sätt. Att det känns som bara de har kopierat av den scenen. Och det är många andra scener. Det är så Twin Peaks ja. förstås är, är så himla bra i att det är som... Jag vet inte, det, det är väl det här, inte övernaturliga, men det är väl själva dialogerna i Twin Peaks som är rätt roliga när de pratar med varandra. Men här är ju nästan, The Killing är ju, det känns som en vanlig kriminalserie faktiskt. Fast som man bara dragit ut på eh, ett, ett avsnitt till en säsong. De här, vad heter de? Murder of Miss och de här andra mm. serien ja. de, de serierna brukar ju ett fall bara handlar om ett enda avsnitt. Men ja. om vi bara drar ut det. Så det blir ju väldigt långt draget. Och de har, de går ju, det känns som de bara nästan går och prickar av de här misstänkta varje gång. Att de går hem till dem och sitter och intervjuar dem. Och sen går de till nästa. Alltså, det händer inte så mycket i serien. Det är inga gunfights eller någonting. Så där, det är inga action, Men det behöver inte vara heller. Men det känns som att det hade kunnat vara lite mer rolig, intressant dialog. Det som får en att vilja fortsätta titta är att serien har så sjukt bra cliffhanger slutet på varje avsnitt så är det någonting som har hänt att hon hittar typ en, kanske rop där hennes rum så hittar hon jävla lapp där det är en dagbok och så hon så här, och så går det ner i svart och så tänker man shit vad fan är det? Så måste börja titta på nästa avsnitt. Men... Kan man flika in med en fråga? Ja, självklart. Vem är killen som är bredvid dig på din skype -bild? Min Skype-bild? Ja. Ja, det är han DJ-Yo då. Ja, okej. Okay. Jag är nöjd. That's okay. <laughs> my case. Jag har tänkt att det är skitlänge. Bud. Plötsligt som Mikael Hall. Jaha, okej. Okay. Nah, men... Äh... Jag tänkte att Mikael Hall är inte så där cool liksom, med <laughs> på bild. Liksom. <laughs> Nej, alltså, han, han är mycket tarian. Så... Uh, <laughs> enough of that. Back-on <laughs> <laughs> <laughs> <om laughs> subjekt. Ja. Ja, jag, jag rekommenderar verkligen. Särskilt för folk som gillar äh, Twin Peaks och lite det här. Credo okej okay, skissarna som var det. Fast det, det känns lite som att man får. Det som var så bra med Twin Peaks var att alla karaktärer där var ju helt flippade. Så känns det nästan som att vem som helst. Vem som helst kunde verkligen ha gjort det. Ja, ja. och all, alla hade någonting emot Lara Palmer nästan. Här känns det typ att de bara har tre styckna suspects och sen i de har inte de har inte så många så försvinner de karaktärerna liksom, sen kommer de aldrig tillbaka de har ju två karaktärer i början som är statstex så är det är typ så nej men det verkar inte vara dem och sen försvinner de bara helt plötsligt men alltså twin pics det som är intressant där är att det handlar inte bara om mordet på Laura det handlar liksom om vi följer de andra personerna precis, i liksom. Det är precis deras problem och sånt där här är ju liksom bara fokuserat på familjen och på de här två eh, som jobbar på den här homiciden som eh, Försöker lösa det här fallet. Mm. De, de har ju förstås sina egna problem jag tror, en av dem har varit missbrukare och någonting så där, och en av dem eh, ska gifta sig Typ på ställer i sina uh, bröllopsplan. det är så jävla sekt, för hon ska egentligen åka hem, eller hon, de ska egentligen flytta sig bara. No, I can't take the plain today, jag gonna take it tomorrow. Varje avsnitt handlar också om att hon, hon byter uh, biljett på sitt plan. Men va? <laughs> ja, det, ja, det, det, det, det är riktigt segt faktiskt. Han skulle, skulle kunna korta ner scenen verkligen. Ja, men den, den, den är bra Den är jättevärd att se men, uh... får, jag, får jag fråga uh, Hur ja. klarar sig Joel Kinnaman Är han övertygande som uh, Amerikansk konstapel Har han en bra oh. uh, Liksom uh, fan, man att Är han en det är... Alexander Skarsgård det är, det är... Svensk ja. dialekt Eller är det liksom hör man då? Hörru, Jag har fan ja. inte tänkt på att han är Med den nu när du sa det Ah, är ett bra det var det som jag tyckte var intressant. Jag, jag, jag visste inte att jag var med den. Det jag och, och jag är, tittar alltid hans, på uh, intro, uh, int intro, tycker jag, på i vignetten, eller vad man ska säga, på serien. är riktigt snygg och det är bra musik. <coughs> ah, det är han som är hult... Uh, det är hennes uh, manliga egen partner. Liksom. Då, uh, uh. Då, då måste jag säga att han gör riktigt bra jobb. Nu ser jag att det är han. tänkte inte jag på alls. Mm. har sempten du, du kollar på det. Ah, ja, men jag, jag tänkte att du, han, ja, jo men han gör ett perfekt jobb. Ja. ja bra jag just bra. allting. Ah, han är riktigt bra faktiskt. Men det är de två som är bäst i hela serien faktiskt, han och hon. Det är de som sticker ut och har den här intressanta dialogen med varandra. För de, de, de spelar lite på det här good cop bad cop grejen. Vilket gör det lite roligt men sen alla karaktärer runt omkring kingdom jag tycker jag Tråkig. Nu Jag har ju inte sett klart hela serien så jag, inte, jag ska inte jag har inte behövt sätta betyg, men jag, jag vet inte den är helt okej. Okay. Intressant att titta på. Mm. Den, har, den har ju fått jättebra betyg i Så jag har, har ju till typ och med utanalyserat en säsong två också. Så jag kommer ju självklart se vidare på det när det kommer säsong två. Men eh, det känns lite för Twin Peaks kopierat. Om man ändå hade tänkt kopiera Twin Peaks så tyckte jag att jag ändå skulle kunna göra ja, rakt av nästan det med det typ slänga in lite mer roliga sidor och sånt där men här tar de liksom sån här eh, Twin Peaks bästa punkt eller bästa med känsligaste scener och försöker och, och så om de dem ännu sämre nästan okej okay. jag vet inte jag tycker, det säger väl så själva att de använder precis samma tagline som Twin Peaks ja. <laughs> det tycker jag är pinsamt <laughs> Pinsam, faktiskt är jävligt man tänkte på. Vilket, det här har ju eh, faktiskt gjort många amerikanare eh, lite förvirrade. Jag, jag, jag kollar lite på forum och sånt där också, lite försiktigt förstås, men det är ju folk som har ställt frågan typ om det, om det här är en remake till eh, Twin Peaks och sånt där, så har det varit lite så här forumsbråk och sånt. Det, det, jag älskar att läsa runt på IMDB-forum ja, för det är ju folk har ju sådana roliga tankar ibland att när de skriver tillbaka till varandra så det blir mobbning nästan på någon slags nivå det är riktigt mysigt att läsa det är säkert och tjock som sitter där och skriver ja, jag det kommer tillbaka till <laughs> tjocka kille ja. men, men se den, det tycker jag verkligen ska okay. tolstänkas på mm. och sen ska jag fan se Games of Thrones aj för fan det, där har jag någonting det, det är så Ja. Mm. ja det, det är många bra serier faktiskt som Breaking Bad jag kuken, börja tänka på den Breaking Bad drar igång för säsong 4 nu, om ni har sett den. Nej. Nej. Det är... Jag sa han nog intresserad. Nej. Nej, det är, det är en lätt min favoritserie just nu faktiskt. Det är riktigt bra faktiskt. Jag rekommenderar starkt. Han har nog knark. <laughs> <laughs> knark och hur, hur man ska laga knark för att det inte ska bli upptäckt. Ja, det är så soft. Det är... Det, det, det, då slipper ju knarka, jag är med om det redan när jag... Jag hämtar min experience när jag tittar på tv. Så jag, jag ser The Wire du kan, då... Du kan snacka på gatan... Ja, men jag, nu kan sport. jag typ allt sån här knark... Nanio? I guess... Jag fick en utskällning av min flickvän. nyss. Bastard! <laughs> mamma? Ja, men ska vi gå vidare till Mission Impossible-trailern då? Ja, nej. väldigt Mission impossible lig tycker jag. Att det var väl det än det det inte är. Jag tycker det var väldigt Mission impossible -ig. Mission Impossible är väl ändå lite smyga och. Spegel att det här var ju ja, en är... spännande film. Väldigt mycket action var det. Ja. My mycket slagsmål och sånt där. Ja. Det är väl det som inte är Mission Impossible? Fast Jag tyckte ändå att det var ändå en ganska naturlig. Eh, ja som övergång från Mission Impossible 3 alltså om man tolkar Trailen men så är det ju JJ Abraham som är inblandad den här gången också och det är samma samma skådespelersgäng verkar det va. det även Ja, jag var ju mest intresserad av Michael Nyqvist men ja, men han filma förbi väldigt väldigt snabbt. Är ja. typ en tredjedel sekund liksom. Så ja, är, han är kanske... skurken i filmen. Är han, här, han, är, han är en av skurkarna. Jag vet inte om han är huvudskurken, men jag vet att han han ja, har en stor det så här biskurk, egentligen. Ja, jag tror inte att han är någon så här superliten skurk utan jag tror att han har en ganska rejäl roll som jag Är ja, som där. den här kila-typen eller, <laughs> eller audio. <laughs> the Swedish audio. Swedish audio. Vilken kasta hantlar några några några några några några Jag några några några några några några några några några några några några några några några några där några det några mm. Där var några snabb några några några några några några några Ja, nu vill inte Janne Lundqvist lyssna på vårt radioprogram längre Det, det höll det hit Och nu bara Ew! Jag tror att han på det här så kommer Niklas få ett samtal Två sekunder senare efter Vad är det för någonting du, du pratar inte. om? Är dumheten, ja, vad är det för dumheten? Vad är för jävla skitsnack? Ja. Det är mitt jävla namn i det här Får tänker tänka på min status jag har Nu stänger jag av ditt internet ja, Han sitter nu i rummet bredvid och ringer Ja, han kommer dit och knipsar av. och hörs latten hur dras ut med det. Uh. <laughs> ja, då får vi vänta två, tre veckor igen för nästa avsnitt. <laughs> <laughs> ja. uh. Ska vi gå tillbaka till, till Mission Passable då? Ja, ja jag, tycker, jag tycker det är kul att han Simon Pegg, alltså han från Shaun of the Dead och Hot Fuzz som var med i 3 igen ganska lite långt. Han, ha han verkar ha en större, större roll den här gången. Jag Simon Pegg. Uh. Ja, han är, jag tycker han är jäkligt kul. Han är med i Star Trek och den här nya ja. paul Nu verkar ju han ingå i teamet på ett helt annat sätt, Mission impossible teamet, att För i trean så satt han bara där på högkvarteret. Och... Oh, någon slags Q nästan. Ja, var lite q -aktig. Nu verkar han vara med få lite mer och bita i. You going to I follow you. <laughs> jag till London, här är Jag lyssnar ju på den här podcasten, eh, Dog Loves Movies... Det som en slags finquiz-podcast som är väldigt rolig. Och då tar han in sådana här kända skådspelare då tog han in Samuel Pegg en gång. Och han, han, han verkar, han är som Jack Black nästan riktigt jävla tråkig. Ja, han är rolig i rutan, men, eller Jack Black tycker inte ens rolig i rutan, men många mm. tycker det, men... Att lyssna på, han, han lät jävla uttråkigt ut tråkigt, typ, de frågorna så ah, Jag hörde att du peppar på Star Trek 2 så Yeah, we will see what happens First I'm gonna do this part thing and then do you have a man Jag hör ju inte, jag hör inte <laughs> vad han säger förstås men, jag inte, han, han verkar jävligt lam faktiskt, han kanske var skiträtt men det är, typ, det är. Uh, En dålig dag, allting ja, jag, ja. jag vill säga att lidaren Ja det är, så kan det också då. Nej, vad va, ja, är, är vi peppa på den här då? Jag är väl ganska peppad Jag gillade ju trean och tycker att det är på tiden Och ja, jag, jag, jag har är... Har du ja, sett trean? Det Nej, trean? Du är ju världens bästa skurk i trean Ja faktiskt Han skäl ju hela filmen Ja, det är riktigt Det Och Tom Cruise tycker att det är på tiden Att han får en någon typ av comeback Han har väl haft det lite motigt det han ju, gjort han gör... ju väl I eh, den här Bäst till eh, ja. komedin eh, Som han gjorde ett grymt jobb i Uh, thunder something. Ah. Uh -huh. Thunder dude. Tropic, Th tropic thunder. thunder. thunder. Som har, har, har, har, en av han, bästa. Han var grummast i den. Alltså. Ja, är skitbrå. Du är typ därför man såg den. Nej, ja, han, han var grum. Nej, är skit, han. Jag, jag fattar inte, ens fattade inte så. Hele PP som person, men fan, vad bra när på. Just play yourself, Tom. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men ja, det har ju gått tyckt om att det ska bli någon slags spin-off nu att han ska göra, göra en egen film på den karaktären ah. mm. Och det, hade, det skulle jag lätt vilja se faktiskt den gana producenten det, är rätt, riktigt, riktigt kul. det skiljer sig rätt så mycket från vad Tom Cruise brukar spela också så. men ja, ni peppar på den här ja, ja, vi jag kan får se ha. Brad Bird som regisserar Det är inte alls något, något som med Pixar-skitfilmer <laughs> ja, det kan bli intressant nu är <skratt> <skratt> jag Ratatouli och Incredibles tänkte Tecknad film återigen. Det har vi gått igenom. Fan, jag såg eh, Rango. <skratt> <skratt> och Tommy och tecknade. <skratt> jag, jag, så, jag såg du mer. den använde upp allt kul den hade inom tio minuter. Jag, jag startade den här filmen och fan det här verkar ju skitbra ju. Fan jag fattar inte vad Tommy snackar om. Sen efter 20 minuter och bara såhär, då börjar jag sitta och typ tweeta och... <skratt> och då är det om att och... man säger att du inte fattar vad jag snackar om. Ja, men precis, det var bara typ så här. Då då att liksom, märkte jag att jag orkade inte kolla på den här filmer skit. Det var så jävla tråkigt. Jag tyckte inte det alls. Du... du stängde Nej. av den alltså eller? Nej, jag stängde av eller... den. Jag lät den rulla men jag kollade liksom inte alltså, Jag, jag satt och gjorde annat liksom. Mm. Mm. Ja, titta. Det är inte jag. Jag väntar ju bara på till 4 jag ska ringa mig och säga, jag. Kan inte bara hjälpa oss i ett filmprogram då, men det verkar så bra vad för får. Men jag bara om Niklas och Emilio får följa med. Oh. <laughs> Tack, jävlar, Tack där Kärlek, jag tror Om det är någon som är på T4s researchavdelning Eller någonting som du lyssnar just nu ring Niklas på Vad har du för nummer Niklas? Nej det vill jag inte upp uppge här nej. Mail oss på, ja, du, kan du, du, du, på du, Tommy, Nu kan du faktiskt få ut din, <laughs> ditt nummer Till en producent och så säger du nej Tommy, Tommy e filmar or orken. Niklas at gmail.com uh, ja. så, så fixar vi någonting där Bra. Vi, vi, vi, vi, vill en, vi vill ha en studio med eh, stora röda draperier och dvärjer som springer runt och pratar på länges. <laughs> Annars gör vi inte. <laughs> Nej, exakt. Annars skiter <laughs> Nej. Är, är det något mer vi kan My. säga om eh, Mission Passport då? Eh, Traden? Jag tycker vi går över till trailer quiz, ja. Nej, har vi jag inga för nyheter, det. Niklas? Men det finns inga mer att <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag, jag hade några nyheter på... <laughs> Gång faktiskt Aha. Uh -huh. förlåt då. Får du dem <laughs> ja, för det första har ju Spike Kids 4 kommit ut nu som trailer Och den är ju inte mer eller mindre i 4D Aromascope Nej ja, det, är det innebär att det är väl vinkel Kanske eller någonting sådär inte, Aromascope är det för Men eh, Jag bara undrar här. Den här vad, vad är problemet med den här snubben Robert Rodriguez <skratt> <skratt> vad ju Jag har fattat varför han gör alla de här... Sharkboy och Spy Kids. Och sen, sen han bara... gör de filmerna för sina barn. Ja, men det, det vet jag också. Men räckte det inte med första filmen? Måste han göra upp till fyra... Nej, fyra stycken. För han, han gjorde väl Sin City ändå rätt så bra, tycker jag. Och eh, Planet Terror också. Varför kan han inte bara fortsätta på... Det, det spåret. Jag. Det som åh, vad, vad vi pratade om förut... Eh, som gjorde exakt samma sak, bara fanns... Så, äh, just det, Christopher Nolan. Mm. Att äh, man vill hellre se äh, Christopher mm. Nolans och hans brorsas egna filmer, de här, Inception och The precis mm. istället för Batman-filmerna just nu. Mm. Ja, det är samma grej. Nej, men det är väl, De är väl framgångsrika, de här Spike Kids-filmerna. Har du sett någon Spike kids film? De... Jag har nog sett första, tror jag. Men... Det var länge sedan. Men de måste ju, i och med att de gör nya hela tiden, så måste de ju gå väldigt bra. Mm. Så, så det är ju bara för känner... pengarna. Ja, för han... jag menar, om man, om man gör det för sina barn skull. Alltså, de här filmerna är väl ändå. Första filmen kommer väl ändå ut för typ, så här. <laughs> de borde vara som ändå typ, så här. Och så nu, nu är de väl typ, så här. 20, nej, ja, minuter, 22, de 23 säger, fast... typ, Röker på och typ, hänger på Stjärnafestil och säljer. Sen, sen, Say Kids, kids are making a new movie for Spike Kids. Yeah, And I'm saying, Fuck it, dad just making 150 to do. We've waited for so long to do you douchebag. Oh, <laughs> uh hi. -huh. I just I don't have it. I don't inte så peppad på med mm. Spike Kids 4 alltså. Nej. <laughs> Milo Kids. I blir aldrig gilla besäker sånt där med, sina, mm. så med sin his sin The project Yeah. Spy Kids-projektet. Se alla Spy Kids-filmer. <laughs> <Ja. laughs> en, en lite snabb nyhet. Thor 2 kommer, Emilio? Yes. Okej. Okay. <laughs> Vad hette det, sa du? Thor. Thor? Ah okej, I'm doing nice. Thor, som du säger... <laughs> Hår? Men Thor... <laughs> Thor <laughs> <Tor>, eller Thor, <laughs> för helvete, Tommy. Det bestämmer dig. Det finns en, eh, en barskedja i Korea som heter The Bar. Jag nya efter Bit café Va? Är det ditt nya stamm nu när du har sluttit ja, ja, ja, ja, ja. Alltså om jag hade bott i Korea så hade det varit Det är roligt att det finns ju fler eh, Hobar Ja? Ja nu kommer jag här i korean här det, det finns ju fler sådana här Hobars i Korea Och eh, då heter de Du Det, det släpptes ju en Hobar Sen kommer en Hobar 2 Och då heter den en Hobar 2 Sen finns det 3, 4, 5, 6, 7, 8 nu kör, drar vi igång filmkvistet då, den är rätt så svår Men uh, ja, som sagt, ni kan reglerna Ja, det går upp handen när ni vet vad det är Japp Do you it's California fees? It's 226 dollars Well, we only have 2730 dollars and cents Where does that get us? Nowhere is taking his brother Jimmy on a ride These two boys already traveled more than 80 miles across the state We've hired someone to find him. What's his problem? He's just giant. But Jimmy's got a secret... You <laughs> got 50,000 on Double Dragon? ...that could make this the ride of their lives. Look at him. He's a wizard. He's headed for the video championship. <laughs> this guy? What is that? Power glove. Yeah, well, uh, just keep your power gloves up for all right? ...with a touch of romance... I am not kissing a boy. And a ton of trouble. That's huge. We're too late. <whistles> One beat down. Sorry about that. You maniac! They'll get there any way they can. Jimmy. Here we come. It's Jimmy. It's Jimmy. Jimmy. Come here. Come here. Hey. <laughs> Now, what do you think you're doing to him? All his life, you've been telling him to do what you want him to do. How about once you ask him what he wants to do, huh? Now, video on a kid. He's going to take a lot of guts. You can do it! A little magic. You're the best! And the wizard, Prince Savage. Jag är helt stummad. <skratt> alltså det är att de sa titeln på filmen kanske. Uh, det, The, The Wizard. Wizard. Ja, The Wizard. <skratt> alltså jag tror jag fattade vad det var. Är det den här när de ska åka för att spela tv-spel? Precis, att... när de har den här utvecklingsstörda uh. unga med sig. <skratt> ja, vad fan. De sa ju i också The Glow, och så är det den här Nintendo Glow Om ni kommer ihåg den Jag tänkte på den, Power Glow glow det är ju världens mest Den är den Jätte oanvändbar, men typ När de tar fram den typ så här så bara Jag kommer spelar ihåg vilket spel det är Och sen är en som helst Wow, it's the Power Glow Och Och sen, såg ni inte på trailern Men i slutet så kommer de till det här tv spel och så får de spela Super Mario Bros. 3. Och Aj. då är ni så programledaren medan de här tre ungarna sitter och spelar. Då står han och dansar mellan spelarna. <skratt> <skratt> <skratt> och du typ säger, så här jättenagg Yeah, let's rock this party! Och så blir det en asnyggig Yeah! <skratt> <skratt> <skratt> ja, vi gick bet. Men... <skratt> Nej, för fan. Det, det, det, var, var, det var svårt. Det var ja. Men ni, ni känner till man. filmen? Nej, ja. Nej. Ja, Jag känner till filmen, jag tror jag kan ha sett den Men <gör> Har du sett den Tommy? Ja, jag, jag har sett den för jättelänge sedan Kanske jag, var typ... ja, jag måste ha gått i lågstadiet Sju år eller någonting här för jag har sett sen, har det här, sen har den här bara filmen hängt med Som skämt för mig nästan Att man sett lite klipp ifrån den ibland eller någonting. Så den, alltså den, den är ju mest känd för att Det var ju då Super Mario Bros 3 visades För första gången för mig. Mm. Ja, det är ingen koll cool på där på film faktiskt. Jag vet inte, ni får kolla upp den här efteråt. Det visar ut trailer, vad söker på. Så har ni någonting att njuta? Köp den. Ja, köp den. Mm. Ja, ja. Mm. Men vad fan? It's a wrap, eller? Ja det... ja, det tycker jag. Ja. Det tycker bra nu som någon här Ja. Men då, om inte Niklas står iväg på festival, flyttar, åker till London... Eller är vi kan. Ja, eller är det bakfull? Ja, men då kör vi ändå. <laughs> Nej, men... Eh... Någon gång i nästa vecka kanske vi kan stöja upp någonting. <laughs> det känns ju väldigt sporadiska, de här avsnitten, alltså. Ja. Men... Eh... Ja, jag vet inte. Det, det, det är väl det som är charmigt, kanske, med. Dem. Det är därför vi är omtyckna av alla lyssnare. <laughs> eller hur? In our mind. Vi skulle att fått säga bombbot. Jag är vet inte Lena råk tillbaks <skratt> ja. Den här podcasten har äh, återsparkat invandringsfrågan Vi <skratt> <skratt> har fått något säga ett äh, stämpel på oss <skratt> Vi ja. skulle vilja peka på bevis A. Tommy filmar Niklas och Emilio tittar på. <skratt> <skratt> Och vad, he vad heter han nu än Sverigedemokraternas eh... Jimmy Åkesson <laughs> Jimmy Åkesson rekommenderar Jim låg dig Jimmy Åkesson rekommenderar Och så, det typ så här det eh, Gulasch Eh, rött vin på kvällen och Tommy filmar Niklas podcast. <laughs> bra kväll. Jim Åkeson, var en bra fredag för dig? <laughs> jag kommer hem, det slut från jobbet från Riksdagen. Mm. Eh, jag, frun har lagt en gulasch och så tar jag ett rött vin och sen sätter jag på Tommy filmar Niklas. <laughs> <laughs> <och> min... <laughs> sen sen är lite, lite lunk. Det är en liten rump. han lyssnar på podcast. <givar> Hej. Åh, He. He. oh, Niklas. Under, under trailerquizet, det är då han Åh, <givar> oh, <givar> oh, Niklas, det <givar> låter så arisk. Ja. Det är där Niklas får presentera sina låtar. <givar> Vad har du Varför? för mig den här gången, Niklas? <givar> så går ner till källaren med så här hammaren och så står han och bangar. tack, tack, tack, tack. <laughs> Nej, nu, nu kommer Jan Lundkvist att klaga igen alltså, vi inte. Aha, får vi, nu får vi runda av. Ja. ja, ja. Nej, vi hörs stopp. Ja. Tack, Tack hej. Ja.